18. Конференцію відклали до обіду, а потім взагалі перенесли на ранок наступного дня, що дало Кекстону додаткових 24 години, які були йому так потрібні для того, щоб відновитися, дізнатися про подробиці свого зникнення, а також для того, щоб стати ближчим з людиною з Марса. Адже Майк відразу грокнув, що Джил та Бен – водні брати. Порадився з Джил і урочисто запропонував воду Бену. Джил гарно його проінформувала. Бен прийняв воду так само урочисто, анітрохи трохи не вагаючись. Напередодні, ретельно усе обміркувавши, він дійшов висновку, що його призначення дійсно переплелося з призначенням людини з Марса. Наприклад, завдяки його початковій ініціативі – зустрічі з Майком. Перед тим, як він отримав змогу все це проаналізувати, Бен не міг не помітити десь у тріщинах своєї душі якогось тривожного відчуття. Врешті-решт він вирішив, що це були звичайні ревнощі. А якщо так, то їх потрібно було позбутися. Він усвідомив, що його дратує близькість між Майком і Джилл. Він знав, що минулий тиждень, проведений в забутті, змінив його образ холостяка. Зрозумів, що хоче одружитися з Джил. Щойно вони залишилися наодинці, він знову робив їй пропозицію. Навіть без натяку на жарт. Джил відвернулася. «Будь ласка, Бене». «Чому ні? Я платоспроможний, у мене досить таки гарна робота. Я здоровий». Чи буду здоровим щойно з мого організму, виведуться всі ці наркотики правди, якими мене накачали. І оскільки я не згоден, я відчуваю непереборне бажання просто зараз сказати правду. Я кохаю тебе і хочу, щоб ти вийшла за мене і дозволила розтирати твої нещасні втомлені ніжки. Тож чому ні? У мене більше немає недоліків, про які б ти не знала. До того ж, ми гладнаємо одне з одним краще, ніж більшість подружніх пар. Чи я для тебе за старий? Не такий вже я й старий. Чи ти пануєш вийти за когось іншого? Ні, ані те, ані інше. Любий Бене, Бене, я кохаю тебе, але не проси мене вийти за тебе зараз. На мені лежить відповідальність. Він не зміг похитнути її рішучості. Варто визнати, що Майк більше підходив Джилл за віком. Вони були майже однолітками, тоді як Бен був старший за них обох трохи більше, ніж на 10 років. Проте він повірив Джилл, коли вона заперечила, що причина у цьому. Різниця у віці не була надто значною. До того ж, враховуючи всі обставини, вважалось, що це добре. Чоловік старший за свою дружину. Та врешті-решт він зрозумів, що людина з Марса не міг бути його суперником. Для Джилл він був лише пацієнтом. І тоді й Бен усвідомив, що чоловік, який одружується з медсестрою, повинен жити з тим, що вона відчуває до своїх підопічних материнський інстинкт. «Жити з цим і полюбити це», – додав він. Тому що якби у Джилл не було рис, що робили її медсестрою, він би її не покохав. Справа була не у чарівній фігурці чи похитуванні стегнами, коли вона йшла, і навіть не в її такій приємній, такій надзвичайно жіночній зовнішності. Слава Богу, він не належав до класу вічно інфантильних чоловіків, які цікавилися виключно розміром молочних залос. Ні, він кохав саму джил, оскільки вона вважатиме за потрібне час від часу відкидати його на другий план. Через пацієнтів, яким вона потрібна. Звичайно, поки не вийде на пенсію. Хоча він не міг бути впевнений, що навіть це її зупинить. Бо Джил – це Джил. Тоді він повинен зробити все можливе, щоб не ревнувати до пацієнта, яким вона опікувалася зараз. Майк був милою дитиною. Саме таким невинним і наївним, як Джил його описувала. Крім того, він не пропонував Джил ліжка всипаного трояндовими пелюстками. Дружина журналіста теж повинна була багато з чим примиритися. Його часто могло не бути вдома. І не буде. Інколи і тижнями. А його робочий день завжди залишатиметься ненормованим. Йому б не сподобалося, якби Джил злилася через це. Але Джил не буде сердитись. Хто завгодно, тільки не Джил. Дійшовши такого висновку, Бен прийняв водну церемонію від Майка, цілковито від щирого серця. Джубалові потрібен був ще один день, щоб спланувати тактику. «Бене, коли ти підкинув мені цю проблему, я сказав Джиліан, що й пальцем не поворухну, щоб відстояти так звані права цього хлопця. Але я передумав. Ми не дозволимо уряду поживитися». «Точно не цьому уряду. І ніякому іншому теж» оскільки наступний може бути ще гіршим. Бене, ти недооцінюєш Джо Дугласа. Він дешевий політикан з відповідною моралью. Так, і крім цього, він ще й не віглас до десятого знаку після коми. Але він також є дуже здібним і, зазвичай, чесним виконавчим керівником світу. Кращим, ніж ми могли очікувати, і, можливо, кращим, ніж ми на те заслуговуємо. Я під задоволенням зіграв з ним у покар. Тому що він би не махлював, не цурався б власного програшу і виплатив би його з посмішкою. О, він ще той сучий син, але ти можеш тлумачити це як старий друзяка. Він досить гарний середнячок. Джубале, будь я проклятий, якщо розумію тебе. Ти вчора говорив мені, що стовідсотково впевнений у тім, що Дуглас мене вбив би. І повір мені, до цього було недалеко. І що ти пройшовся лезом ножа, щоб витягти мене живим, без надії сподіваючись на те, що я й дійсно досі залишався живим. І витягнув. І лише Богу відомо, як я тобі за це вдячний. Але ти чекаєш, що я забуду, що за усім цим стояв Дуглас? Не його заслуга в тому, що я живий. Він радше волів би бачити мене мертвим. Припускаю, що так. Але зараз ти просто... «Забудь це!» «Будь я проклятий, якщо забуду!» «Ти будеш дурним, якщо не вчиниш саме так!» «По-перше, ти нічого не зможеш довести!» «По-друге, тобі не потрібно мені дякувати!» «Я забороняю тобі звалювати на мене такий тягар!» «Я зробив це не для тебе!» «Що?» «Я зробив це для однієї маленької дівчинки, яка вже збиралася самостійно висловити своє обвинувачення!» І, можливо, так само, як міг би ти, загинути, якби я нічого не вчинив. Я зробив це тому, що вона була моєю гостею. І я був тимчасово in loco parentis для неї, замість батьків. Я зробив це тому, що вона мала потрібні витримку та відвагу, але була надто недосвідченою, щоб я міг дозволити їй гратися з вогнем, знаючи, що вона б неодмінно постраждала. Але ти, мій цинічний і грічний друже, також знав про всі ці підводні камені. Якщо ти вляпався через свою дурну легковажність, то хто я такий, щоб втручатися у твою карму? Ти сам це обрав. Хм. Я зрозумів твою думку. Добре, Джубале. Котися в пекло за жарти з моєю кармою. Звісно, якщо вона в мене є. Це суперечливе питання. Фаталісти та люди, що вільні обирати, все що розплачуються у четвертій чверті. Це дещиця з того, що я щодо цього чув. У будь-якому разі, у мене немає бажання турбувати людину, яка спить у стічній канаві. Припускаю, що до того, як буде доведено протилежне, саме там їй і місце. Більшість благодійників нагадують мені процес лікування гемофілії. Єдине справжнє лікування хворих на гемофілію – це дати їм стекти кров'ю. До того, як вони народять ще більше гемофілів. Ти можеш стерилізувати їх. «Ти хочеш, щоб я пограв у Бога? Але ми віддалилися від теми. Дуглас не намагався тебе вбити». «Хто це сказав?» «Сказав безпомилковий Джубал Гаршоу». «Сказав безапеляційно, від імені власного пупка. Поглянь насюди, синку. Якщо заступник шерифа забиває в'язня до смерті, існує значна ймовірність того, що окружні уповноважені комісари не наказували цього робити». І нічого про це не знали. Та їм би і не дозволили дізнатися. У найгіршому разі вони радше заплющили б очі на цю ситуацію постфактум, аніж порушили б свої плани. Проте вбивство ніколи не було прийнятною політикою в цій країні. Я б хотів показати тобі обставини тих численних смертей, які я розслідую. Джубал відмахнувся. Я сказав, що це не було політикою. У нас завжди траплялися політичні вбивства. Від відомих на зразок Гюлонга до історій, ледь не на вісім сторінок про тих, кого забили до смерті на власному ганку. Але це ніколи не було політикою. Причиною того, через що ти зараз грієшся на сонечку, полягає в тім, що це не політика Джо Дугласа. Подумай над цим. Вони схопили тебе чисто без шуму, без розслідування. Витиснули з тебе все, що могли, а поза як більше від тебе користі не було, то вони могли позбутися тебе так само тихо, як дохлої миші, яку змивають в унітаз. Але вони не зробили цього. Чому? Тому що вони знали, що їхньому босу дуже не сподобалося б, якби вони грали так грубо. І якби він переконався в тім, що вони таки грали, неважливо у суді чи ні, то це коштувало б їм роботи, якщо не життя». Джубал замовк, щоб зробити великий ковток спортного. Але подумай, оті головорізи з СС – просто знаряддя. Це не претуріанська гвардія, що обирає нового Цезаря. У такому разі, кого б ти справді хотів бачити Цезарем? Суддю Джо, суть ідеології якого базується у тих часах, коли країна ще була нацією, а не просто сатрапією в багатомовній імперії з чесненими традиціями. Дугласа, який справді не може наважитися на вбивство? Чи ти хотів би викинути його з кабінету? Ми це можемо, ти знаєш, вже завтра. Просто поставивши хрест на угоді, на укладання якої я змусив його сподіватися. І натомість посадовити в крісло генерального секретаря когось від землі. З тих, для кого життя завжди було нічого не варте. А політичне вбивство є стародавнім звичаєм. Якщо ти це зробиш, скажи мені, що станеться з наступним надокучливим журналістом, достатньо необачного для того, щоб пройтися надто темною вулицею. Кекстон не відповів, як я й сказав, СС це просто інструмент, найманці, які люблять брудну роботу. Наскільки брудною станеться робота, якщо ти виштовхаєш Дугласа з його посади? Джубале, ти говориш мені, що я не повинен критикувати уряд. Коли вони помиляються, коли я знаю, що вони помиляються. Ні, такі надокучливі мухи, як ти, надзвичайно потрібні, не те, щоб я виступав проти виведення шахраїв на чисту воду. Зазвичай це найнадійніше правило політики, проте мені цікаво подивитися, яких саме нових шахраїв ти збираєшся викривати після того, як використаєш усі можливості викривати теперішніх. Демократія – це у кращому разі жалюгідна урядова система. Єдине, що можна відверто сказати на її захист, це те, що вона десь разів у вісім краща за будь-який інший спосіб, будь-коли випробуваний людською расою. Найбільший недолік демократії полягає в тому, що її лідери, як правило, відображають недоліки та чесноти своїх виборців. Це перегнічує. Але чого ще можна очікувати? Тож поглянь на Дугласа і поміркуй, що в його невігластві, дурості та егоїзмі він надзвичайно подібний на своїх співвітчизників-американців, включно зі мною та з тобою. Тобто насправді на один чи два рівня вище за середнього. А потім поглянь на людину, яка замінить його, якщо уряд завалиться. У нас надзвичайно малий вибір. Вибір є завжди. Цей вибір між поганим та ще гіршим що суттєво відрізняється від значно важчого вибору між хорошим та ще кращим. «Ну, Джубале, то чого ти очікуєш від мене?» «Нічого. Тому що я хочу почати цю виставу власноруч. Ну або майже нічого. Я очікую, що протягом цих запланованих переговорів ти утримаєшся від нападок на Джо Дугласа у тій своїй щоденній дурниці, яку ти пишеш». І, можливо, навіть трохи його за витримку гідну державного діяча. Мене від тебе нудить. Будь ласка, тільки не на траву. Скористайся своїм капелюхом. Тому що далі я збираюся розповісти тобі, що робитиму, для чого і чому Джо Дуглас має на це погодитися. Перше правило, щоб їздити на спині тигра, це триматися за його вуха. Досить пишномовності. У чому суть справи? Досить дурості. Слухай, якби цей хлопець був ніким і не мав ні копійки, не було б і проблем. Проте йому не пощастило стати беззаперечним спадкоємцем шаленого багатства, більшого від того, яке коли-небудь мріяв отримати крес. Останній правитель Лідійського царства, який вважається найбагатшою людиною стародавніх часів. Плюс до цього він отримав надзвичайно суперечливе право на певну політичну силу. Просто надзвичайну завдяки політично-судовим прецедентам, які не мають рівних за рівнем дійсного божевілля з тих часів, як секретаря Фолла визнали винним в отриманні хабара, а догені виправдали за те, що він його дав. «Так, але... право говорити зараз у мене». Як я вже казав Джилл, у мене не було ані найменшого інтересу в маячні про справжнього принца. Так само я не вважаю, що це багатство його. Він сам не заробив ні копійки. Навіть якби він заробив його сам, що взагалі неможливо в його віці, то його власність не є такою природною, очевидною та неминучою ідеєю, як нині вважає більшість людей. Повтори. Право власності на будь-що – це надзвичайно витончена абстракція. В чомусь, на правду, загадкова. Лише Бог святий знає, як наші теоретики закону роблять цю загадку до такої міри складною. Але я не бачив, якою невловною вона є, аж доки не глянув на це з точки зору марсіан. У марсіан немає власності. Вони нічим не володіють. Навіть своїми власними тілами. Зачекай на хвилинку, Джубале. Навіть у тварин є власність, а марсіани – не тварини. Вони – високорозвинена цивілізація з великими містами та всім іншим. Так, мають нори, лисиці, а гнізда – небесні пташки. Проте ніхто з них не розуміє права власності. І в цьому пункті я і ти заплутаємось більше від сторожового пса. Ми, але не марсіани. Якщо тільки ти, мій друже, не розглядатимеш як власність неподільне поєднання прав власності на усе між кількома мільйонами чи мільярдами, старішин, які є духами. Скажи, Джубале, що то за старішини, про яких говорить Майк? Ти хочеш почути офіційну версію чи мою особисту думку? Що? Твою особисту думку? Що ти думаєш насправді? Тоді тримай язика за зубами. Я думаю, що це купа набожної маячні, якою можна гарно удобрити галявину. Гадаю, що це релігійні забобони, які врізалися в мозок хлопчини в такому ранньому віці, що у нього немає жодного найменшого шансу вирватися від них на свободу. Джилл так говорить, наче вірить у це. У всі інші рази ти почуєш, що я говорю, наче також у це вірю. Але це звичайна ввічливість». Одна з моїх кращих подруг вірить в астрологію. Я б ніколи не образив її, сказавши, що я насправді думаю про це. Здатність людського розуму щиро вірити в те, що здається дуже малоймовірним від санців спіритизму до манії величі з приводу власних дітей, ніколи не була для мене таємницею. Віра лякає мене, як розумова лінь. Але я не сперечаюся з нею, зокрема тоді, коли не можу довести, що вона помилкова. Заперечні докази зазвичай неможливі. Майкова віра у старішан точно не ірраціональніша за переконання в тім, що динаміку Всесвіту можна відсунути в бік молитвами про дощ. Більше того, на його боці вагомі докази. Він там був, а я ні. Хм, Джубали, зізнаюся тобі у невисловленій підозрі в тім, що безсмертня – це факт. Проте я радий, що дух мого дідуся більше не може мене контролювати. Він був капризним старим чортом. Так само, як і мій. Так само, як і я сам. Але немає ніякої справжньої причини, чому громадяни мають втрачати права та силу лише тому, що вони померли. Подумай ось про що. В окрузі, де я виріс, було надзвичайно поширене голосування за небіжчика По суті, майже марсіанське. В усьому іншому це містечко було милим місцем для нормального життя. Можливо, наш хлопчина Майк не може нічим володіти, тому що старішини вже володіють усім. Тож ти бачиш, чому в мене виникли труднощі з тим, щоб пояснити йому, що він володіє більш ніж мільйонними акціями Lunar Enterprises, Lyle Drive, а на додачу змішаним рухомим майном та цінними паперами. Не легше навіть від того, що їх справжні власники вже померли. Це ускладнює ситуацію, адже вони тепер старішини, а Майк і на думці не має вплутуватись у справи старішин. Хм, прокляття. Очевидно, згідно з законом, він неправоздатний. Звичайно ж так. Він не може керувати своєю власністю, тому що не вірить у її таємну силу, так само, як я не вірю в його духів. Бене, все, чим зараз володіє Майк, це зубна щітка, яку я йому дав і він не знає, що це його власність. Якщо ти забереш її в нього, він не заперечуватиме. Він навіть не скаже про це мені, а просто дійде переконливого висновку, що не затвердили саме таку ситуацію». Джубал зітхнув. «Отже, він неправоздатний. Навіть попри те, що може дослівно розказати закон про власність. У такому разі я не дозволю перевіряти його правоздатність і навіть згадувати про неї, Бо інакше, як ти вважаєш, кого саме призначать його опікуном? Ха, Дугласа, чи радше одного з його маріонеток. Бене, ти впевнений? Подумай про теперішній склад вищого суду. Хіба опікуном не можуть призначити когось на ім'я савон чи Наді, чи Кі? Хм, ти, ймовірно, можеш мати рацію. У такому разі хлопчина довго не проживе. Або він зможе прожити аж до глибокої старості у якійсь в'язниці для одного. З гарним садом. Звідки втекти, буде значно важче, ніж з лікарні Бетезди. Що ти плануєш робити? Сила, якою хлопець номінально володіє, надто небезпечна та об'ємна, щоб він зміг з нею впоратися. Тож ми відкинемо її. Як вбісати дійшов до того, щоб відмовитися від таких грошей? Ти ні. Ти не зможеш, бо для тебе це неможливо. Але акт відмови від цих коштів стане виявом його прихованої сили. Це не змінить рівновагу сил і найближчим часом не спровокує жодних спроб оглянути хлопця, щоб перевірити його правоздатність. Тож замість цього ми дозволимо тигру бігти з усіх сил, поки ми міцно терматимемося за його вуха. «Бене, дозволь мені окреслити здійснений факт, який я хотів повідомити Дугласу. Тоді ти докладеш усіх зусиль, щоб знайти у ньому недоліки. Не у законності, тому що якщо юридичний персонал Дугласа писатиме двозначну маячню, я перевірю її на пастки. Про це не хвилюйся. Ідея полягає в тому, щоб дати Дугласу план, у якому він не захоче ставити пастки, тому що він йому сподобається». Я хочу, щоб ти обнюхав його на політичну здійсненність. Дізнався, зможемо ми чи ні це здійснити. А зараз ось що ми збираємося робити. Розділ 19. Марсіанська дипломатична делегація та необмежене внутрішнє чесне братство, організовані Джубалом Гаршоу, приземлилися на даху виконавчого палацу наступного ранку, близько десятої години. Майк Сміт, скромний претендент на марсіанський трон, не переймався метою поїздки. Він просто з цілковито наївним захватом насолоджувався кожною хвилиною короткого перельоту у південному напрямку. Переліт здійснювався на замовленому заздалегідь літальному швидкісному судні, і Майк сидів у башті, розташованій над водієм, разом із Джил з одного боку та Доркас з іншого. Він із благоговійним подивом витріщався, коли дівчата показували йому видатні місця, а вони беззупинно про щось тріскотіли. У сидінні, розрахованому на двох людей, було доволі тісно, але Майк не заперечував, оскільки таким чином неодмінно теплішав градус зближення. Він сидів, обіймаючи обох дівчат. Дивився, слухав і намагався грокнути сказане. І не був би щасливіший, навіть якби опинився в десяти футах під водою. Насправді, він вперше дивився на теренську цивілізацію. Він геть нічого не бачив, коли його перевозили з чемпіону до палати К-12 у центрі Бетезди. Він і справді провів кілька хвилин у таксі десять днів тому коли їхав з лікарні до квартири Бена. Але й тоді він нічого з цього не грокнув. З того часу його світ обмежувався будинком та басейном, ну, ще сусіднім садом з його травою і деревами. Але він жодного разу не виходив за Джубалові ворота. Проте зараз він був значно досвідченіший, аніж десять днів тому. Він зрозумів вікна – усвідомив, що бульбашки, які його оточували, були вікнами і призначалися для того, щоб крізь них дивитися. І що краєвиди, які він бачив, були справді містами цих людей. Він зрозумів карти і за допомогою дівчат зумів з'ясувати, де вони перебували. На карті, розкладені перед ними на столику. Звичайно ж, він завжди знав про карти. Він просто донедавна не здогадувався, що людям теж щось про них відомо. Коли він вперше грокнув людську карту, це викликало сплеск радісного суму за домом. Звісно, вона була статична та мертва, якщо порівнювати її з картами його народу. Але це була карта. Майк не був схильний до несправедливих порівнянь. Ні від природи, ні внаслідок виховання. Навіть людські карти були, по суті, дуже марсіанськими, і вони йому сподобалися. Зараз він оглядав місцевість масштабом майже у дві сотні миль. Більшість її території було відведено під світові метрополіси, і він смакував, намагаючись грокнути кожен її дюйм. Його лякав величезний розмір людських міст, а також їхня метушливість, яку можна було помітити навіть з повітря. Це так відрізнялося від повільних рухів, від темпу монастирського саду тих міст, що належали його народу, Йому здавалося, що людські міста повинні були майже одразу виснажитися. Вони були так сильно засмічені досвідом живих, що лише найсильніші і старішин могли б витримати відвідини цих безлюдних вулиць і грокнути з поглядання безкінечного шару подій та емоцій. Він сам бував у покинутих містах там вдома лише кілька неймовірних та жахливих разів. Потім вчителі зупинили ці спроби, тому що грокнули, що для такого досвіду він недостатньо сильний. Обережні питання до Джили Доркас, відповіді, на які він потім пов'язав з прочитаним, щоб якось допомогти своєму розуму, частково дозволили йому грокнути, що це місто було дуже молоде. Його заснували лише трохи більше від двох земних століть тому. Оскільки земні одиниці вимірювання часу йому не подобались, він перетворював їх у марсіанські роки та марсіанські числа. Три повних плюс три роки очікування. 34 плюс 33 дорівнює 108 марсіанських років. Жахливо і прекрасно. Що ж, ці люди повинні готуватися покинути це місце самостійно, до того, як воно зруйнується під тиском їх переживань і емоцій, та стане нічим хоча за віком це місто залишалося яйцем. Майк з нетерпінням чекав повернення у Вашингтон через століття чи два, щоб пройтися його безлюдними вулицями і спробувати грокнути, наблизитися до його безкінечного болю та краси. Грокати спрагло, аж доки не став би Вашингтоном. І місто не стало б ним, якщо тоді він буде достатньо сильним для цього. Потім він м'яко відкинув цю думку оскільки знав, що мусить ще рости і рости до того, як зможе плекати і шанувати величезне страждання цього міста. Водій швидкісного судна повернув на схід через тимчасову зміну розкладу руху транспорту, спричинену, хоча Майк цього не знав, його присутністю. І тоді Майк вперше побачив море. Джил показала його йому і сказала, що то була вода. А Доркас додала, що то був Атлантичний океан і провела берегову лінію на карті. Майк не був неосвіченим. Він знав, що відколи був пташеням, що наступна планета, ближче до Сонця, була майже повністю вкрита водою життя. І пізніше зрозумів, що люди дуже недбало приймають це щедре багатство. Він навіть врешті-решт самостійно подолав значно важчу для грокання перешкоду, Марсіанську віру в те, що водна церемонія не вимагає води, що вода – це лише, по суті, символ, красивий, проте не обов'язковий. Але, як і безліч людей, не займаних конкретним власним людським досвідом, Майк відкрив для себе, що знати щось у теорії – не те ж саме, що відчути його фізичну реальність. Вигляд Атлантичного океану наповнив його такого благоговіння – що Джилл струснула його і різко сказала, «Припини, Майку, ти не посмієш!» Майк відрізав свої емоції та відклав їх, щоб використати пізніше. Потім він пильно глянув на океан, що простягався до неймовірно далекого обрію. і подумки намагався виміряти його розмір, аж доки його голова почала аж гудіти від трійок. Безліч і трійок. Сили вселенної трійок. Коли вони приземлилися, Джубал вигукнув. «Зараз запам'ятайте, дівчатка. Утворіть довкола нього квадрат. І не соромтеся наступати під борами на ноги, чи й штовхати ліктем у сонячне сплетіння деяких дурнів. Анно, я розумію, що на тобі буде твоя мантія, але немає причин не наступати на ноги, якщо тебе відштовхують. Чи як?» «Досить хвилюватися, бос. Ніхто не відштовхне, свідка». Проте я надягла туфлі з гострими підборами, а крім того, важу більше, ніж ти. Добре. Дюку, ти знаєш, що робити, але знову повернися до Ларі з автобусом, причому так скоро, як тільки зможеш. Я не знаю, коли саме він нам знадобиться. Я грокнув, бос, не хвилюйтеся. Я хвилюватимуся, коли мені заманеться. Пішли. Гаршоу, чотири дівчини з Майком та Кекстон вийшли. Автобус одразу ж від'їхав. Водночас і з полегшенням, і з недобрим передчуттям Гаршоу побачив, що на місці висадки були відсутні журналісти. Але воно також і не було зовсім безлюдним. Його негайно схопив якийсь чоловік. Жваво повів уперед і сердечно сказав. «Доктор Гаршоу, я Том Бредлі, старший виконавчий помічник генерального секретаря». Ми йдемо просто до особистого кабінету містера Дугласа. Він зустрінеться з вами за кілька хвилин до початку конференції. Ні. Бредлі моргнув. Не думаю, що ви зрозуміли мене. Це розпорядження генерального секретаря. І він сказав, що містер Сміт може піти з вами. Я маю на увазі людину з Марса. Ні. Ця група триматиметься разом, навіть якщо йтиме у вбиральню. «Просто зараз ми йдемо у конференц-залу. Нехай хтось покаже шлях. А всі ці люди нехай відійдуть. Вони тиснуть на нас. Між іншим, маю для тебе доручення». «Мір'ям, той лист». «Але, докторе Гаршоу». «Я сказав ні. Ви не розумієте простої англійської. Але ви доставите цього листа містеру Дугласу одразу, особисто йому, і принесете мені розписку від нього». Гаршоу зупинився, щоб поставити підпис на конверті, який йому подала Мір'ям. Поставив відбиток пальця на підписі та передав його Бретлі. «Скажи йому, що це дуже терміново. Тому нехай прочитає зразу ж. Іще до зустрічі». «Але генеральний секретар відверто бажає...» «Генеральний секретар бажає побачити цього листа. Юначе, я дам тобі другий шанс». І передрікаю тобі, що вже завтра ти тут не працюватимеш, якщо гаятимеш час, поки нестимеш йому цього листа. Бредлі зіткнувся поглядом з Джубалом, після чого сказав. Джимми, відведи їх. І відійшов з листом. Джубал подумки зіткнув. Він так пітнів над тим листом. Вони з Анною провели на ногах майже усю ніч, готуючи план за планом. Джубал продумав кожний момент прибуття у відкрите поселення, зйомки крупним планом камерами світових новин. Проте аж ніяк не збирався дозволяти Дугласу влаштувати їм якусь несподіванку. Слухаючись наказу Бредлі, якийсь інший чоловік вийшов уперед. Джубал склав про нього враження як протипового екземпляра тих розумників, безсовісних юнаків на шляху вгору, який тримався тих, хто був при владі, і виконував за них їхню брудну роботу. Той не сподобався йому з першого ж погляду. Чоловік широко і улесливо посміхнувся. «Мене звуть Джим Сенфорд, докторе. Я прес-секретар генерального. Я супроводжуватиму вас, влаштовуватиму ваші інтерв'ю з пресою і так далі. Прошу вибачення, але конференцзала ще не готова». В останню мить сталися якісь зміни, і ми були змушені перейти до іншого, більшого приміщення. Зараз, на мою думку... Зараз, на мою думку, ми йдемо саме до тієї конференцзали. Ми постоїмо, поки для нас не принесуть стільці. Докторе, я впевнений, що ви не розумієте ситуацію. Там все що натягують дроти та ще щось. І вона просто кишить репортерами та коментаторами. Дуже добре. Ми поговоримо з ними, поки ви не будете готові. Ні, доктора, у мене розпорядження. Хлопче, ось що. Візьми свої розпорядження і складай їх доти, доки не зігнеш всі кути, а потім спусти їх в каналізацію. Ти не можеш командувати нами. Ти не домовлятимешся про зустріч із пресою для нас. Ми тут лише з однією метою – задля публічної конференції. «Якщо приготування ще не закінчилися, ми зустрінемося з пресою в конференц-залі». «Але...» «Це ще не все. Ти тримаєш людину з Марса на даху, на жахливому протязі». Гаршоу підвищив голос. «Тут є хтось достатньо розумний, щоб провести нас до цього конференц-залу і не заблукати». Сенфорд зблід і сказав. «Ідіть за мною, докторе». Конференцзала була і справді наповнена журналістами і техніками. Але тут стояв великий овальний стіл, безліч стільців і кілька менших столиків. Майка помітили одразу ж, і протести Сенфорта не стримали репортерів, які негайно його оточили. Проте клин амазонок довкола Майка швидко провів його до великого столу. Джубал посадив його. Дорка Стаджил сіли по обидва боки а справедливий свідок та мірям позаду. Коли це було зроблено, Джубал навіть не спробував відхилити питання чи фото. Майка попередили, що він зустрінеться з великою кількістю людей, і що багато хто з них робитиме дивні речі. Тож Джубал особливо застеріг його від поспішних дій. Як от примусити людину чи предмет зникнути чи зупинити, якщо тільки Джубал не скаже цього зробити. Майк сприйняв хвилювання зосереджено, без помітної тривоги. Джилл тримала його за руку, і цей дотик заспокоїв його. Джубал хотів, щоб зараз відзняли якомога більше фото для новин. Що ж до питань, які ставили безпосередньо Майку, то Джубал їх не боявся і не намагався з ними боротися. Впродовж тижня під час спроб поговорити з Майком, він переконався, що жоден репортер за кілька хвилин без допомоги експерта – не зміг би отримати від Майка нічого важливого. Звички Майка відповідати на поставлене питання дослівно і із паузами вистачило б на те, щоб звести на нівець більшість спроб довідатися у нього про будь-що. І це було доведено практикою. На більшість запитань Майк ввічливо відповідав. «Я не знаю». «А не менш вимогливі». «Перепрошую». Але щонайменше одне питання зашкодило тому, хто його поставив. Кореспондент Рейтерс, випереджаючи величезну суперечку довкола статусу Майка як спадкоємця, намагався потайки провести свій власний тест на його правоздатність. «Містер Сміт, що ви знаєте про закони успадкування на землі?» Майк знав, що у нього були труднощі з тим, щоб грокнути повноту людської ідеї власності. Зокрема, ідеї дарування та успадкування. Тож він завбачливо уникав висловлювати свої думки, притримуючись змісту книги, яку Джубал дуже скоро впізнав. Закон про успадкування та дарування. Розділ перший. Майк поєднав те, що читав з точною та обережною інтонацією невиразно нудного, але суворого професора юридичних наук. І робив це сторінка за сторінкою аж поки в кімнаті поступово не запала тиша. Репортер зблід Джубал дозволив йому продовжувати. Аж доки кожний журналіст у кімнаті не дізнався про частину вдови та вдівця, кровних та одноутробних, успадкування за правом представлення та у рівних долях, та споріднені з цими таємниці значно більше, ніж хотів би знати. Врешті Джубал торкнув Майка за плече. «Досить Майку». Майка здавався спантиличеним. «Там значно більше». «Так, але пізніше. У когось ще є питання з цього приводу?» Репортер із «Лондон Санді» газети з величезним накладом вискочив з питанням, яке вважав важливим для гаманця свого працедавця. «Містер Сміт, ми розуміємо, що вам сподобалися дівчата тут на землі. Але ви коли-небудь цілували дівчину?» «Так. Вам сподобалося?» «Так. Як сильно вам це сподобалося?» Майк трохи повагався перед тим, як відповісти. «Цілуватися з дівчатами корисно», – пояснив він дуже серйозно. – «Це зближення». І відбиває азарт до карткових ігор. Аплодисменти налякали його. Проте він відчував, що Джили Дора не бояться. Натомість вони обидві намагалися стримати це незрозуміле, шумне вираження задоволення, яке сам він зрозуміти не зміг. Тож він вгамував свій страх і спокійно чекав на подальший розвиток подій. Те, що сталося далі, врятувало його від наступних питань на які він міг відповісти чи ні. І подарувало велику радість. Він побачив знайоме обличчя чоловіка, ще якраз увійшов через бічні двері. «Мій брат – доктор Махмуд!» Майк продовжував схвильовано говорити, але вже марсіанською. Штатний спеціаліст із семантики з чемпіону помахав йому. Посміхнувся і відповів тією ж дратівливою мовою поки швидко прямував до Майка. Ці двоє продовжували розмовляти нелюдськими символами. Майк – стрімким потоком, Махмуд – не так швидко, вживаючи звуки, схожими на ті, коли носоріг таранить металеву вантажівку. Журналісти якийсь час просто стояли. Ті, хто керував звуком, записували, а письменники занотували як місцевий колорит. Та врешті-решт один із них втрутився. «Докторе Махмуд, про що ви говорите? Відкрийте нам секрет!» Махмуд повернувся, коротко всміхнувся і сказав із чіткою Оксфордською вимовою. «Більша частина того, що я казав...» «Заспокойся, будь ласка, мій любий хлопчику!» «А що сказав він?» «Решта нашої розмови – це особиста, приватна частина. Не цікава всім іншим, запевняю вас. Усілякі вітання!» Знаєте, ну, давнім друзям. Він повернувся до Майка і продовжив говорити марсіанською. Насправді, Майк розповідав своєму брату Махмуду про все, що з ним трапилося за два тижні, відколи він востаннє його бачив. Так вони могли грокнути одне одного ближче. Але вибір Майка того, що слід було розказати, був цілковито марсіанським, абстрактним. Це було пов'язано, перш за все, з його новими водними братами із неповторним смаком кожного з них, з м'якою водою, джил, глибиною Анни, з дивним непідвладним гроканю фактом того, що Джубал іноді як яйце, а потім як старішина, але насправді не був ні тим, ні іншим. Безкрайність океану, яку взагалі неможливо було грокнути. Махмуд мав значно менше чого розповісти Майку оскільки за марсіанськими стандартами за цей час з ним трапилось значно менше подій, зовсім не марсіанські діонісійські крайнощі, якими він не мав підстав пишатися. Та один довгий день проведений до лиць у вашингтонській мечеті Сулеймана, результати якого він ще не грокнув і не був готовий обговорювати, і жодних нових водних братів. Через якийсь час він зупинив майка і подав руку Джубалу. «Ви доктор Гаршов, я знаю. Валентин Майкл вважає, що представив мені усіх вас і зробив це згідно з своїми правилами». Гаршов розглядав його, поки вони потискали руки один одному. Веселий на вигляд мисливець-стрілок, спортсмен-британець, від дорогого твідового повсякденного одягу до підстрижених сивих вусів. Але від природи він мав смагляву, радше червонувато-жовту шкіру. А гени, через які він успадкував отої ніс, брали початок десь у Леванті. Гаршоу не любив підробок. Він з більшим задоволенням їв би холодний кукурудзяний коржик, аніж шматок найкращого синтетичного філе. Але Майк поводився з ним як з другом. Тож другом він і був, аж доки не доведе протилежного. З точки зору Махмуда, Джубал здавався музейним експонатом тієї породи, яку він називав «янкі». Вульгарний, вбраний занадто неофіційно для такої події. Шумний, можливо, невихований і майже точно провінційний. Також і професіонал, що було ще гірше, оскільки досвід доктора Махмуда свідчив про те, що більшість американських професіоналів були малоосвіченими та обмеженими знанням виключно своєї справи. Він відчував величезну відразу до всього американського, проте дуже ретельно це приховував. До надзвичайно політеїстичної вавилонської вежі релігії, хоча навряд чи їх можна було б в цьому звинувачувати. До їх кухні, кухні. їх манер, їх гібридної архітектури та огидного мистецтва. До їх сліпої, патетичної, самовпевненої віри у власну вищість, хоча їх час уже давно минув. До їхніх жінок, до них більше за все, їхні безсоромні, самовпевнені жінки з худими, виснаженими голодом тілами, тим не менше чомусь підозріло нагадували йому горій. У Корані райські діви, які мають стати дружинами праведників. Четверо з них скупчилися навколо Валентина Майкла, прямо тут, на зустрічі, яка взагалі-то мусила бути виключно чоловічою. Але Валентин Майкл представив йому всіх, включно із цими всюдисущими жіночими створіннями. Представив гордо та нетерпеливо, як своїх водних братів, таким чином покладаючи на Махмуда тісніший та міцніший сімейний обов'язок аніж той, що повинен бути між синами та братами їхнього батька. Оскільки Махмуд зрозумів марсіанський термін для таких наростаючих стосунків із безпосередніх спостережень за тим, що саме вони означали для марсіан, то і не потребував незграбного та неадекватного перекладу, якось канетативне поєднання, чи навіть речі, рівні до іншого предмета, рівні між собою. Він бачив марсіан у них вдома, знав про їхню межову бідність за земними стандартами, значно більше здогадувався, аніж заглиблювався у їх безмежне культурне багатство. І він дуже точно грокнув пріоритетну цінність, яку марсіани надавали міжособистісним стосунком. Що ж, нічого іншого йому не залишалося. Він розділив з Валентином майком воду. І зараз мусив виправдати його дружню віру в нього, лише сподіваючись на те, що всі ці «янки» не закінчені грубі яни. Тож Махмуд по-дружньому всміхнувся і міцно потиснув простягнуті йому руки. «Так, Валентин Майкл, дуже пишаючись, пояснив мені, що всі ви...» Тут Махмуд використав одне слово марсіанською. «Для нього». «Що?» «Водне братерство». «Ви розумієте?» «Я грокнув». Махмуд сумнівався у цьому, але спокійно продовжив. «Оскільки я вже перебуваю з ним у цих стосунках, тому що попросити, щоб мене вважали членом родини. Я знаю вас і здогадався, що це, мабуть, містер Кекстон. Бачу фотографію біля заголовку у вашій колонці, містера Кекстон. Я читаю її, коли маю таку можливість». Але дозвольте мені впевнитися, що я правильно розпізнав цих юних леді. Це, мабуть, Анна. Так, але зараз вона під покровом. Так, звісно. Я висловлю їй всю свою повагу, коли вона не буде виконувати професійні обов'язки. Гаршоу представив його іншим трьом. Джил здивувала його тим, що, звертаючись до нього, використала форму почесного звертання до водного брата вимовляючи її десь на три октави вище, ніж сказав би будь-який дорослий марсіанин, але з чистими гортанними, без акценту. Це було одне з кількох десятків марсіанських слів, які вона могла вимовити, зі сотень, які починала розуміти, і яке знала на пам'ять, тому що воно використовувалося безліч разів на день, і коли зверталися до неї, і коли зверталася вона». Очі доктора Махмуда трохи розширилися. Можливо, ці люди виявляться врешті-решт не такими вже і неохайними варварами. Його юний друг дійсно має сильну інтуїцію. Він негайно ж відповів Джил необхідною формою звертання у відповідь і схилився над її рукою. Джил побачила, що Майк, очевидно, був у захваті. Вона змогла нечітко, але досить добре вимовити найкоротшу з дев'яти форм, якими водний брат міг відповісти, хоча і не повністю їх грокнула, і не збиралася пропонувати англійською найближчий біологічний відповідник. Принаймні точно не чоловікові, якого вона щойно зустріла. Та Махмуд це зрозумів і взяв до уваги символічне, а не у межах людських сил неможливе, Буквальне значення. І відповів належним чином. Проте Джил вичерпала запас своїх лінгвістичних можливостей. Вона не зрозуміла його і не змогла відповісти навіть прозаїчною англійською. Але до неї прийшло несподіване натхнення. На величезному столі з інтервалами стояли традиційні для людських переговорів глечики з водою. Кожен зі своїм набором склянок. Вона підтягла до себе глечик і наповнену до вінця склянку. Потім поглянула Махмуду у вічі і переконливо сказала: Вода, наше гніздо твоє. Після чого торкнулася води вустами і подала склянку Махмуду. Він відповів їй марсіанською. Побачив, що вона не зрозуміла, і переклав. Хто ділиться водою, той ділиться усім. Він зробив маленький ковток і почав було протягувати склянку Джил, але зупинився. Глянув на Гаршоу і запропонував склянку йому. Джубал промовив. Я не вмію говорити марсіанською синку, але дякую за воду. Ніколи не відчувай спраги. Він зробив маленький ковток, потім випив десь із третину. Ох! Потім передав склянку Бену. Кекстон подивився на Махмуда і дуже розсудливо сказав, «Станьмо ближчими. З водою життя ми станемо ближчими». Змочив губи у воді і передав її Доркас. Попри все уже зроблене, Доркас вагалася. "Докторе Махмуд, ви знаєте, як це важливо для майка?» «Так, міс». «Що ж, це так само важливо для нас. Ви розумієте?» Ви грокаєте? Я грокаю всю повноту, інакше я відмовився б пити. Добре. Завжди пийте великими ковтками. Нехай наші яйця розділять гніздо. По її щоках потекли сльози. Вона випила і поспіхом передала склянку мірям. Мірям прошепотіла спробуй зосередитись, дитино. А потім звернулася до майка. «З водою ми вітаємо нашого брата!» І додала, звертаючись до Махмуда, «Гніздо, вода, життя!» І відпила. «Наші брати!» Вона передала йому склянку. Махмуд допив те, що залишилося, і сказав не марсіанською, не англійською, а арабською. «Якщо ви об'єднаєте свої справи, то вони твої брати». Амінь. Погодився Джубал. Доктор Махмуд швидко глянув на нього, вирішивши просто зараз не цікавитися, чи зрозумів його Гаршоу, чи просто той був ввічливим. Не час і не місце говорити щось, що могло вивільнити його тривоги та сумніви. Тим не менше, він, як завжди, завдяки водному ритуалу в душі відчував тепло, навіть попри те, що він тхнув єресю. Його думки перервав заступник начальника протоколу, який поспішав до них. «Ви, доктор Махмуд, вам відведено місце на протилежному кінці столу, докторе, ідіть за мною!» Махмуд глянув на нього, потім на майка і посміхнувся. «Ні, моє місце тут, з моїми друзями. Доркас, я можу поставити стільця ось тут?» «Звісно, докторе. Ось, я відсунуся». Заступник начальника протоколу ледь не почав постукувати ногою від нетерпіння. «Докторе Махмуд, будь ласка, за схемою ви маєте сидіти на протилежному кінці столу. Генеральний секретар прибуває з хвилини на хвилину, а тут і досі кишить репортерами. І лише одному Богу відомо, ким іще, кому тут не місце. Я не знаю, що мені робити». «Тоді йди собі, де інде, братку?» – запропонував Джубал. «Що? Хто ви? Ви у переліку?» Він стурбовано звірився зі схемою розсадження, яку тримав у руках. «Хто ти?» – відповів Джубал. «Офіціант? Я Джубал Гаршоу. Якщо мого імені немає у переліку, то можеш порвати його і скласти новий. І послухай, розумнику, якщо людина з Марса хоче, щоб його друг, доктор Махмуд, сидів поруч з ним, так воно і буде». Але він не може тут сидіти. Місця за головним столом обговорення призначені для вищих міністрів, лідерів делегації, суддів Вищого суду та людей того ж рангу. І я не знаю, як можу втиснути сюди їх усіх, якщо з'явиться ще хтось. І людина з Марса, звісно. Звісно. Сухо погодився Джубал. І звісно ж, доктор Махмуд повинен буде сидіти біля генерального секретаря, Просто у нього за спиною, щоб перекладати, якщо це знадобиться. Мушу сказати, що тут нічого не можна змінити. Я допоможу. Джубал висмикнув папери з рук службовця. Сів за стіл і почав розглядати. Га, Дозвольте поглянути. Людина з Марса сидітиме прямо навпроти генерального секретаря. Там, де сидить і зараз. Потім... Джубал витягнув темного м'якого олівця і зруйнував схему розсадження. «Ось ця половина головного столу, звідси аж сюди, належить людині з Марса». Джубал провів дві великі товсті лінії, щоб показати межі, та з'єднав їх із тонкою чорною дугою, а потім почав писати їхні імена, розподіляючи місця на цій частині столу. «Я виконую половину вашої роботи». Тому що я розсаджую тут усіх, хто сидить з нашого боку столу. Виконавець протоколу був надто вражений, щоб говорити. Його рот відкрився, але звідти не виривалося жодних зрозумілих звуків. Джубал м'яко глянув на нього. «Щось не так? О, я забув зробити це офіційно». Під своїм виправленням він нашкрябав. «Де гаршоу для ВМ Сміта». Не варто бігти до свого керівника, синку, і показувати йому цей папірчик. Пора йому переглянути книгу правил офіційних візитів керівників дружніх планет. Чоловік дивився на все з відкритим ротом, а потім раптово відійшов, навіть не зупинившись, щоб його закрити. Але він дуже швидко повернувся, ідучи вслід за іншим, дещо старшим чоловіком. Незнайомець наполегливо серйозно сказав. «Доктор Гаршоу, я Ля Ру, начальник протоколу. Вам і справді потрібна половина головного столу. Наскільки я розумію, ваша делегація дуже маленька». «Це не стосується справи». Ляру стримано посміхнувся. «Боюся, що для мене стосується, сер. Через цей простір мене загнано у глухий кут. Запросили бути присутніми тут сьогодні ледь не кожну офіційну особу, першого рангу у Федерації. Якщо ви чекаєте на більшу кількість людей, попри те, що я волів би, щоб ви мене про це попередили, заздалегідь, то я маю стіл за цими двома кріслами, приготований для містера Сміта та вас. Ні. Боюся, що так має бути. Прошу вибачення. Я у вас теж. Тому що, якщо половина головного столу не була підготовлена для делегації людини з Марса, ми йдемо звідси, причому просто зараз. Просто передайте Генеральному секретарю, що ви зірвали його конференцію тим, що були грубим з людиною з Марса. Звичайно ж, ви не маєте це на увазі. Ви не отримали моє повідомлення. Ем... Ну, я сприйняв його за жарт. Досить розумний жарт, згоден. Синку, я не можу дозволити собі жартувати такою ціною. Одне з двох. Або Сміт – очільник іншої планети, який прибув з офіційним візитом до очільника цієї планети. І у такому разі він має право на всіх сторонніх хлопців та танцівниць-дівчат, яких він може відкопати. Або він просто турист, який не отримає жодних офіційних виявів поваги. А одночасно ніяк. Проте я пропоную вам озирнутися, порахувати офіційних осіб першого рангу, як ви їх називаєте. І спробувати негайно здогадатися, чи обтяжували б вони себе, прийшовши сюди, якщо, на їхню думку, Сміт був би звичайним туристом. Ляру повільно відповів. Немає прецедентів. Джубал мугикнув. Я щойно бачив лідера делегації з Місячної Республіки. Він прибув хвилину тому. Підійді скажіть йому, що немає прецедентів. А потім ухиляйтеся від наслідків. Я чув, що у нього важкий характер. Він зітхнув. «Але, синку, я старий чоловік і майже не спав цієї ночі, тож не мені вчити тебе твоєї роботи. Просто передай містеру Дугласу, що ми зустрінемося якогось іншого дня, коли він буде готовий прийняти нас належним чином. Ходімо, майку». Джубал почав важко підійматися з крісла. Ляру поспішно вигукну. «Ні-ні, доктор Гаршоу, ми звільнимо цей бік столу». «Я...» «Добре, я щось придумаю. Він ваш». «Так краще». Гаршоу усе ще намагався встати. «Але де прапор Марса? І що чути щодо почистий?» «Боюся, що не розумію вас». «Ще ніколи в мене не виникало стільки проблем із простою англійською. Погляньте, бачите той прапор за кріслом, де сидітиме генеральний секретар? А де такий же, ось тут, для Марса?» Ляру зблід. Мушу визнати, що ви мене здивували. Я не знав, що у марсіан є прапор. Ні, немає, але ви могли поцікавитися, що вони використовують для важливих державних подій. І я теж, хлопче, але справи це не стосується. Тож ми пробачимо вам і спробуємо лишити все як є, заради нашої спільної справи. Аркуш паперу, Міріам. Добре. Ось так. Гаршоу намалював прямокутник, накидав у ньому традиційні людські символи Марса. Коло зі стрілою, що виходила з нього, вказуючи у верхній правий куток. «Зробіть тло білим, а символ Марса – червоним. Це варто вишити на тканині, звичайно ж. Але маючи чисте простирадло з банкою фарби, будь-який бойскаут впорається з цим за десять хвилин. Ви були скаутом?» um, «Так колись давно». «Добре, тоді ви знаєте їх девіз. А зараз дещо стосовно почисти. Може, і до цього ви теж не готувалися, а? Ви планували увімкнути «Нехай буде верховний спокій, коли зайде секретар». «О, ми повинні так зробити. Це обов'язково. Тоді вам би слід було після цього увімкнути гімн Марса». «Не розумію, як це можливо, навіть якщо він існує. То у нас його немає». Докторе Гаршоу, будьте розсудливим. Послухай, синку, я і є розсудливий. Ми прийшли сюди задля спокійної, маленької, неофіційної зустрічі, виключно у справах, а опинилися у церкві. Що ж, якщо ми беремо участь у церковній виставі, то у вас мають бути слони. Іншого рішення не існує. Зараз ми розуміємо, що можемо зіграти марсіанську музику. Не краще, ніж хлопчик з золов'яним свистком міг би зіграти симфонію. Але ви можете увімкнути симфонію десяти планет. Грокнули? Я хочу сказати, зрозуміли? Виріште на початку мелодію для Марса. Увімкніть її. Хоча про мене вистачить і одного такту, щоб цю тему впізнали. Ляру задумався. Так, гадаю, це ми зможемо. Але доктор Гаршоу... «Я обіцяв вам половину столу. Проте не думаю, що можу пообіцяти вам найвищі почесті, прапор та гімн, навіть на такому імпровізованому, абсолютно символічному рівні. Я... навряд чи у мене є такі повноваження». Мечня, з гіркотою сказав Гаршоу. «Що ж, ми не хочемо цирку». Тож, скажіть містеру Дугласу, що ми повернемося, коли він не буде такий зайнятий. І коли не прийматиме стількох відвідувачів одразу. Був радий з вами поговорити, друже. Буду радий побачитися і привітатися з вами біля кабінету секретаря наступного разу, коли ми повернемося. Якщо ви, звісно, все ще тут працюватимете. Він знову пройшов через повільну і очевидно болісну дію для застарого чоловіка. Заслабкого, щоб легко вибратися з крісла? Ляру сказав. Докторе Гаршоу, будь ласка, не йдіть. Ммм, секретар не прийде, аж доки я не відправлю йому повідомлення, що ми готові. Тож дозвольте мені глянути, що я ще можу зробити. Добре? Гаршоу щось бурмочучи знову розслабився. Обирайте самі. Але ще одне, поки ви тут. Хвилину тому я чув гамір біля головних дверей. Наскільки я зрозумів, сюди хотів увійти хтось із членів команди Чемпіона. Всі вони друзі Сміта, тож пустіть їх. Ми їх розмістимо. Допоможіть заповнити цей бік столу. Гаршоу зітхнув і почав розтирати спину. «Дуже добре, сер, Стримано погодився Ляру, після чого пішов. Мір'ям прошепотіла лише кутиком рота. «Босе, ти потягнув спину?» Коли стояв на руках позавчора вночі. Замовкни, дівчино, інакше отримаєш на горіхи. З похмурим задоволенням Джубал оглядав кімнату, що невпинно наповнювалася високопосадовцями. Він сказав Дугласу, що хотів маленьку неофіційну розмову, ніяких формальностей, хоча був цілковито впевнений в тому, що поголос про ці переговори привабить сюди усіх могутніх і спраглих до влади. Десь так, як світло приваблює метеликів. А зараз він це знав напевне. Кожен із цих набобів буде поводитися з майком як справителем. І на них в цей час дивитиметься весь світ. Нехай тільки спробують опісля позбутися цього хлопця. Сенфорд все ще відчайдушно намагався відлякати тих журналістів, що залишилися. А бідолаха заступник начальника протоколу, якого раптово покинув його бос, Хвилювався і нервував, як нянька, що намагається влаштувати гру у музичній стільці, маючи при цьому замало стільців і забагато відомих людей. Вони продовжували перебувати, і Джобал зробив висновок, що Дуглас хотів зібрати цю публіку не раніше, ніж об 11 годині, і що всі інші про це знали. Година у запасі, яку дали Джубалові, призначалася для розмови перед конференцією, що її вимагав Дуглас, і від якої Джубал відмовився. Що ж, ця затримка добре вписувалася у Джубалові плани. Прийшов лідер Східної коаліції. Містер Канг цього разу не був, за його власним бажанням, лідером делегації від своєї нації. Він був присутній як член асамблеї. І саме в такому статусі був позначений у списку протоколу. Але Джубал навіть не здивувався, коли побачив, що заступник начальника протоколу поспішив посадити за основний стіл головного політичного ворога Дугласа. Поруч з тим місцем, де повинен був сидіти генеральний секретар. Це вкотре підтвердило думку Джубала про те, що Дуглас зовсім не дурень. Доктор Нельсон, лікар з чемпіону, та капітан Ван Тромп, його командир, прийшли разом, і Майк захоплено привітав їх. Джубал теж був задоволений. Це давало хлопцеві змогу щось робити перед камерами, замість того, щоб сидіти, мов якась лялька. Джубал скористався порушенням розпорядку, щоб перепланувати схему розсаджування, тому що зараз більше не було потреби оточувати людину з Марса охоронцями. Він посадив Майка точно навпроти кріста генерального секретаря, а сам сів зліва від нього, не лише для того, щоб бути ближче, як радник, а й для того, щоб мати змогу непомітно доторкнутися до майка, оскільки майк мав лише туманні уявлення про людські манери. Джубал домовився з ним про маленькі сигнали, на зразок тих, що їх використовують вершники, виконуючи різні маневри з гарно навченими конями, на зразок встань, сядь, вклонися, потисни руку. Різниця полягала в тому, що Майк не був конем. І знадобилося лише п'ять хвилин тренувань для того, щоб він надзвичайно добре засвоїв усі знаки. Махмуд відійшов від своїх товаришів по експедиції. Підійшов до Джубала і звернувся до нього. «Докторе, я мушу пояснити, що командир та лікар теж водні брати нашого брата. І Майкл Валентин хотів відразу ж підтвердити це одним ритуалом з усіма нами». Я сказав йому почекати. Ви це схвалюєте? Що? Так, так, звісно. Не перед цим натовпом. Це раптово засмутило Джубала. Чорт, скільки шумайка водних братів. Наскільки довгим був цей ланцюжок. Можливо, коли ми закінчимо, ви троє підете з нами. Ми перекусимо і поговоримо десь у тихому місті. Для мене це велика честь. Впевнений, що ті двоє теж підуть. Звісно, якщо це можливо. Добре. Докторе Махмуд, вам відомо щось про інших братів нашого юного брата, які можуть прийти? Ні, щонайменше не з команди чемпіона. Таких більше немає. Махмуд вагався, а потім вирішив не ставити додаткових очевидних питань. Інакше це натякнуло б на те, як сильно його, вперше, засмутило розуміння того факту, що кількість його зобов'язань зросла. Я передам Свену та Старому. Він пішов до них. Гаршоу побачив, як зайшов папський нунцій, як він сів за головний стіл і, подумки, посміхнувся. Якщо у цього довговухого ідіота Ляру були хоч якісь сумніви з приводу офіційності цієї зустрічі, то він мав докласти всіх зусиль, щоб забути про них. Ззаду до Джубала підійшов якийсь чоловік і поплескав його по плечу. Це тут людина з Марса. Тут, – погодився Джубал. – Котрий з них? – Я Том Бун, сенатор Бун, і я маю для вас повідомлення від верховного єпископа Дігбі. Джубал придушив свої почуття і дозволив мозку швидко все обдумати. – Я Джубал Гаршоу, сенаторе. Він подав Майкові сигнал встати і подати руку. – А це містер Сміт. Майку, це сенатор Бун. «Радий познайомитися, сенаторе Бун», – сказав Майк з ідеальною поставою танцівника. Він з інтересом дивився на Буна. Сміт вже зрозумів, що сенатор – це не означає старішина, хоча, здавалося, ці слова були схожі за формою. Тим не менше, йому було цікаво просто побачити, хто ж такий сенатор. Він вирішив, що досі цього не грокнув. «Дуже добре. Дякую, містер Сміт». Проте не гайтиму ваш час. Здається, вони вже готові розпочати вечірку. Містер Сміт, верховний єпископ Дігбі, відправив мене до вас із особистим запрошенням відвідати служби у храмі Архангела Фостера, церкви Нового Откровення. Перепрошую, втрутився Джубал. Сенаторе, як вам відомо, багато що, майже все. Для людини з Марса тут нове». Але так сталося, що містер Сміт уже бачив одну з ваших служб по остереобаченню. «Це не те саме. Я знаю. Але він дуже цим зацікавився і поставив мені багато запитань, більшість з яких я не зміг відповісти». Бун уважно глянув на нього. «Ви не вірянин?» «Мушу визнати, що ні». «Приходьте і ви. Для грішників завжди є надія». «Дякую, я прийду». «Ти маєш рацію, я прийду, друже, щоб точно не дати майкові втрапити у вашу пастку». «Тоді наступної неділі. Я перекажу це єпископу Дігбі». «Наступної неділі, якщо це буде можливо», – виправив Джубал. «До того часу ми можемо опинитися за ґратами». Бун посміхнувся. «Ніколи ні від чого не слід зарікатися, чи не так?» Але якщо це станеться, то дайте знати мені чи Верховному єпископу, і ви пробудете там недовго. Він озирнувся, оглядаючи переповнену кімнату. Здається, тут не вистачає стільців. Невеликий шанс для простого сенатора поштовхатися між усіма цими босами. Можливо, ви висловите нам честь і приєднайтеся до нас, сенаторе. Спокійно відповів Джубал. За цим столом. Що? «Дякую, сер. Якщо не заперечуєте, я сяду в першому ряду». «Звісно. Якщо ви не маєте нічого проти політичної причетності. Адже вас побачать в контексті офіційної марсіанської делегації. Ми не хочемо поставити вас у незручне становище». Бун ледь помітно вагався. «Зовсім ні. Кому яке діло до того, що про нього думають інші?» Важливо те, що, між нами кажучи, єпископ дуже-дуже цікавиться цим юнаком. «Добре. Біля капітана Ван Тромпа є вільне місце. Це он той чоловік. Але ви, напевно, з ним знайомі». «Ван Тромп? Звісно-звісно. Ми давні друзі. Я добре його знаю. Бачився з ним під час прийомів». Сенатор Бун кивнув сміту. Пройшов далі і важко сів, влаштовуючись зручніше. Більшість присутніх тепер сиділи, всі інші проходили повз охорону біля дверей. Джубал спостерігав за суперечками за місце, і чим довше він на це дивився, тим більше його непокоїло це видовище. Врешті він відчув, що просто не може залишитися осторонь. Він не міг більше спокійно спостерігати за цим безглуздям, тож нахилився і тихо поговорив з майком. Переконавшись у тому, що навіть коли Майк не зрозумів, чому саме, то він хоча б зрозумів, чого саме від нього хоче Джубал. Майк слухав. «Джубале, я так і зроблю». «Дякую, синку». Джубал встав. Підійшов до групи з трьох чоловіків. Заступника начальника протоколу, лідера уругвайської делегації та якогось третього чоловіка, який, здавалося, гнівався а насправді був лише збитим з пантелику. Уругваєць переконливо говорив, «Посадити його, тоді ви мусите знайти місця для всіх місцевих державних лідерів, а їх 80 чи ще більше. Ви визнаєте, що не можете цього зробити. Ми стаємо на землі федерації, і жоден лідер держави не має переваги над іншими. Тут немає винятків». Джубал перебив його, звертаючись до третього чоловіка. «Сер!» Він почекав достатньо довго, щоб перевернути до себе увагу, і продовжив. «Людина з Марса сказав мені попросити вас виявити велику честь і сидіти разом з ним, якщо ваша присутність не є необхідною десь в іншому місці». Чоловік, здавалося, дуже здивувався, але потім широко посміхнувся. «Що ж так, це було б непогано». Інші двоє, службовець палацу і урогвайський чиновник, почали заперечувати. Джубал повернувся до них спиною. «Поспішімо, сер. Думаю, що у нас лишилося дуже мало часу». Він побачив двох чоловіків, які внесли до зали щось, що нагадувало водночас хрестовину для різдвяної ялинки і криваве простирадло. Проте це був майже точно виконаний марсіанський прапор. Коли вони наблизилися, Майк підвівся і стояв, чекаючи на них. Джубал промовив. «Сер, дозвольте представити Валентина Майкла Сміта. Майкле – президент Сполучених Штатів». Майк злегка вклонився. Вони ледь встигли посадити його праворуч від Майка. Імпровізований прапор був уже встановлений просто за ними. Тоді увімкнулася музика. Всі встали. І хтось оголосив. Генеральний секретар.